Повільно йшла жінка у блакитному, дивовижно на тому тлі, промальовуючись. Загалом кажучи, нічого дивного в цьому могло б не бути. Десь тут близько живе і саме в цей час ходить на роботу, але через усе мною пережите. А також і те, що ніколи раніше, а я щоранку виходжу на балкон, в усі пори року і в один і той же час – тієї жінки не помічав. А не помітити важко було, бо це була пляма в просторі яскраво виявлена. Серце в мене важко закалатало, а в роті з'явився не добрий смак тютюну, що його скурював, а смак свинцю із оцтом. До речі, такий присмак в мене з'являється, коли маю починковий напад. Ну, ось, Зараз вона зупиниться і повернеться в мій бік, подумалося. Так воно і сталося. Жінка зупинилася. Подивилася в мій бік, і мої очі ладні були вискочити з орбіт, щоб уздріти, чи не те саме воно, що зі сну, і чи не Шефова це коханка, а колись і в якомусь вельми дивному часі і моя... Але відстань була надто велика І не побачив таки нічого Тим більше, що вона Двигнула далі Але йшла напрочу сповільнено Якось меланхолічно печально Друге, дивне І цього разу в дворі не було Ані когісінько Нікого й на шосівці Жодного й авта Стояла глуха Ледь-ледь приморожена тиша із запахом свіжого снігу, яка густо покривала світ, а в ньому будівлі, дерева, гаражі, сміттєві баки, засипані дитячий майданчик у дворі, і садок у долині, де загалом завжди товчуться діти, а зараз також ані душі. Невідь від чого знервувався. Виплюнув наполовину спалену сигарету, хоч ніколи так не чиню. Бо вважаю, що люди, котрі викидають недопалені сигарети, нестатечні. Але сьогодні в роті варилося в оцті оливу, і це непринадний смак. Зайшов у квартиру. Дочка, як завжди, стояла біля дзеркала і накладала на лице макіяж. Була надзвичайно зосереджена. Дружина ж не вийшла на зустріч для інструктажу, що де є в каструльках, бо поспішливо варила на кухні дієтичну юшечку, адже відбивніми майже з'їли вночі. Отож мав змогу спокійно поголитися і зібратися на роботу. А й сьогодні в мене зранку дві пари. Але коли вдягав на сорочку кравата, помітив, що руки тремтять. Тож послав подумки «прокляття», бо знакому Собі, своїй жінці, шефу, його коханці, своїм снам, чи отій у блакитному, на сніговому тлі. Тобто тому, що почало руйнувати, а частково вже і зруйнувало мій усталений побут. При цьому виникла цілком підставна думка, а чи не є все це, що відбувається, бунтом мого єства перед старістю, яка несхитно насувається. Тобто все, як то кажуть, в мені і від мене. І це так само, як у імпресіоністів. Одна й та ж річ, а в іншому світлі й часі стає іншою річчю. Приклад знаменитий Стіхсіна: "Мане Отже, щось відбувається, думав я, шпаркою йдучи під гору до трамвайної зупинки. Ота жінка в блакитному, на сніговому тлі могла з'явитися і раніше, на тому місці і в ту ж годину, йдучи на роботу. Але тоді була для мене як кожен перехожий. Тобто оживлений предмет, до якого мені нема діла. Як, приміром, до стовпа машини, телефонної будки, те-се, коли ж рівновага духу порушилася, я звернув увагу на неї як на цікаву пляму в певній кольоровій гамі. А відтак моє зрушене єство почало витворювати довкола тієї плями